ירושלים, לכל אחד יש משהו באלוהים, אני הייתי עושה את השעון שלו. תודה רבה, תודה רבה. ברוכים הבאים לטיול הגדול לירושלים, חברת בוטניוק טיולים מאחלת לכם טיעון מענה. נמובה. אוקיי, okay, פה זה הכותל המערבי המפורסם, מדובר בקיר די ישן, סובל מהזנחה, אפשר לראות את האנשים ששמים פתקים עם תלונות על איך שהמקום נראה, ולא מטפלים בו. אתם מוזמנים לשים פתק, ובאזור של הבנות אפשר לשים פתקה. <laughs> כן, ירושלים, עיר של הומור. למי שאין כיפה, יש פה את כיפת הסלע, <laughs> שמישהו יעצור אותי כבר. המדריך, אני רוצה פיפי. אתה יכול להשתית בו על הקיר בצד. נמשיך. אוקיי, הגענו לחומה המפורסמת, וזה שער, אה... מה כתוב פה? שער יפן. תסלח לי שאני מתערב, אבל כתוב פה שער יפו! כן? אז מה זה היפנים פה שמצלמים? הם תיירים! אז למה יחדו פה סובארו, תשתוק בזמן שאני אקרא לכם שיר על ירושלים. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שיריי. אוקיי, נמשיך. אני קינור! חבר'ה, יש לנו פה מטורף בקבוצה, הוא חשב שהוא קינור, לא אמרתי לך שלא להירשם לטיולים שלי יותר. הייתה הנחה לוועד עובדים, זה כלול בשנת תרבות, הייתי חייב. שתק, שתק, שתק. לפניכם משקל הכנסת, שבלילה משמש גם כמועדון לילה וכאולם אירועים, הזמנות עד 120 איש. שימו לב שהכל בנוי כאן מעבד ירושלמי. כיצד ניתן לזהות אותה? כן, נקראתה מאוד. אני מקווה שלטיול הבא הוא לא יבוא. רבותיי, הגענו למשכנות שאננים. רון קישוט, אני מבקש שתעזוב את התחנות רוע. תעזוב את זה כבר! כאן יש בתים מפורסמים. בבית הזה גרים שני המפגרים מהסדרה שניים אוחזים. בסופו של דבר הם התחתנו, מספרים שהם פותחים עדיין את הספר באותו תזמון מושלם. ועכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור מבית אבא. פעם באתי לאבא וביקשתי עשרה שקלים. אבא אמר שאין. אמרתי לו, אז מה זה? זה חתול, הוא אמר לי. כך גדלתי בידיעה שעשרה שקלים זה חתול. טוב, לפני שנזוז, אתם מוזמנים לראות את המרכבה של מונטי פיורי. נכניסים שקל בחור, וזה מתווסף לשאר השקלים, וזה הולך למטרה טובה. איזו מטרה? בואו נמשיך. רבותיי, רבותיי, הגיע הזמן למופע האור קולי. ירושלים בת חמשת אלפים שנה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז מה זה הזאב שרודף על ערך? איזה זאב? אדם אותי, מה אתה אכל אותי? מה אתה... מה אתה... מה אתה... מה אתה... מה אתה... היפופוטאם! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה